але ніхто не знає, що там діється. «Темний я ще, баба!» «Та вже ж темний!» сказала вона і знову засумувала, сторожко вслухаючись у побиту солов'їним дзвоном тишу. Він засмутився й собі, і вже зовсім розділилися вони в сутіні біля цих бузків. «Чарівник не повинен думати про лихе», сказала вона раптом, «бо тоді не виживе між людей». «Нелегке це діло, хлопче!» бути поставленим перед людські очі. Кожен може каменем у тебе кинути, і кожен може проклясти. Злочарівник чинить мимовільно. Одного наділяє, іншого він кривдить. Окрім того, від людської заздрості мусить захисток мати. А коли так, то люди бояться його мають. Без страху розтопчуть тебе після першого нещасливого граду чи хвороби. Припишуть тобі всі нещастя, які посилає людям Господь у кару. Грішник себе не осуджує, хлопче, а тільки благий. Благим же бути, світ оцей покинути, а покинувши його, не живе людина. Чарівник не може сердитися чи ненавидіти, він має тільки любити. Але любов у світі не тільки любов породжує, але й усі біди. Через це чарівник ціле життя живе як палець. І немає йому рятунку від самоти. Рятує світ, але він не йде йому на відпуст. Ця мова вилилася з неї єдиним бурливим потоком і обірвалася так само раптово, як і почалася. Зависла навколо тиша. Солов'ї вже не співали, здається, не пахли буски, бо темна ніч наклалася на землю. Тільки трава зітхнула в них під ногами і те дихання пішло в глибину темені. «Подумай три дні і три ночі над тим, що я тобі сказала», мовила жапуниха бляшаним голосом. «Тоді прийдеш і скажеш мені, чи не передумав? Я б хотіла». Вона повернулася до хлопця, щоб таке передумав. Не могла спати, була надто зворушена, тож підійшла до лави, де заснув хлопець і покропила його рідиною з горнятка. І хлопець замер на цю ніч, не міг їй завадити, а коли це сталося, заголосила вона і застагнала, рвала на собі одежу і билась об долівку, плакала і сльози обпікали лице, розпустила волосся і вряди годи запускала в нього кощаві пальці. «Ти, Боже, чи ти, дияволе, хто з вас наслав на мене це прокляття, котрий з вас послав мені це лихо, щоб я загубила своє життя?» Чому так рано привели до мене цього вісника? Чому забрали в мене молодість та красу? Чому замість пести та діти полюбила я зілля? Чому замість чоловіка мушу віддаватися я темній ночі? Не боюся суду Божого, бо не лихо я сіяла на землі, а допомагала людям. Людський суд може мене осудить, але перед Божим я годна стати» репіла цими словами, аж доки не вимовила їх усі. Тоді вийшла на ганок і стала лицем до лиця з місяцем. Стояла так довго і слухала. Знову заспівали солов'ї, місячне світло наливалося в неї, тож відчула, що стає прозорою і легкою, що ноги її відриває від ганку, і зараз вона зніметься в засіяне зорями небо. Тіло її продовжувало стояти на ганку, а те прозоре, що народилось у ній, відділилося і таке справді полетіло. Вона дихала на повні груди прохолодним вільжистим повітрям і відчувала той захват, який знала завжди при літанні. Зорі над головою стали великі, як золоті гарбузи, і забуниха інколи торкалася їх. Тоді дзвеніли вони, а від її пучки розіскрувалися снопики. Крутнулась у повітрі і затанцювала Закрутилася, як вихор, впала плазом на землю і схопила міцними пальцями чорного, як ніч, кота. Понесла його в небо, де зорій місяць, щоб залишити його там навіки. «Я відчула, Варко Морозівна, що ти хочеш зі мною змагатися?» – сказала вона. Вони летіли поруч у ясному світляному етері. «Хіба між нами такого не повинно бути?» – спитала Варка. «Ви старі, а я молода, я стара, але ще подужай десятьох, як ти», – сказала жабуниха. «То й дуже йти на здоров'я», – засміялася легковажно варка. «Чи ж я бороню?» Випливла з її рук, як світло, і стара безсила стисла кулаки. Ця її знесила, зрадила іншу, і та поселилась у грудях щемливим болем. Сире кошеня зайшло їй у душу і згорнулось у клубок. Знову побачила навпроти себе засміяне, варчене лице. «Ви начебто забули, така в нас чарівниць гра», – сказала молода. «Коли комусь із нас нудно, починаємо бавитися, хіба ви того не хочете?» Жабуниха мовчала. Те прозоре в ній, що відділилося і стало, наче місячне світло, знову повернулося у тіло, котре стояло на ганку, тіло від того ожило, а очі тихо заплакали. Відтак знову почула Іваниха Галлайдиха голос трави, і це не цвіркун співав під ногами. Почула й зрозуміла його, то був інший вимір, не могла розказати який. Думка її знову рушила в синю темінь, у якій простягнено було срібну стежку, ступала по ній неквапно, бо йти їй цього разу вимріяно далеко, тож усю решту ночі йшла вона йшла мала сягнути аж у глибину власної юності, коли ще була така, як цей хлопець. І так само прийшла на науку до відунки Мокрини. Що їй тоді сказала Мокрина? Виловлювала ті слова із синього мороку і читала їх, хоч і не знала грамоти. Густа її шепотіли, ледь-ледь розтуляючись, бажала з'єднати слова. «Коли прийде вістун, – сказала Мокрина, – не сперечайся!» Будь їм покірна і тобі за це віддасться котрись із мимовільних гріхів. Співали солов'ї і пахли буски, пахла земля, а в груди старої ходив спокій. Хотіла уявити засміяне варчене обличчя, але не могла. Не могла викресити в грудях собі озлості супроти суперниці, що запалило б стару чарівницю на чин і змагання, була спокійна а відтак не могла боротися. Вони прийшли майже одночасно. Варка і о той хлопець, подумала, заходячи в хату, хто ж із них той вістун. Сіла біля залитої місяцем лави, на якій спав хлопець. Обличчя його було кридяне, хлопець не дихав. Довго дивилася на те обличчя, і в грудях у неї був жаль. Сталося їй, що цей власний її син спить перед нею, тож турботливо запнула на вікні фіранку, кридяне обличчя посіріло, і вона, схилившись, поцілувала холодний, майже крижаний лоб. Маленька сльозина скотилася з її повіки і впала на те чоло. Хлопець заворушився і повернувся набік, заплямкував у вісні губами і тихо застагнав. Щось лихе йому привиділося. Іваниха Галайдиха повернулася у свій дім через три дні. Переступила перелаза і відразу ж побачила хлопця, який спокійно сидів на призбі. «Ти ще тут?» – спитала Будена. «Не помери з голоду?» «Та вже ж на вашому хлібі сидів», – відказав хлопець. «Ну, той гаразд», – мовила вона, сідаючи біля нього. «Не передумав? "Щоб б то я мав передумувати?» – відказав хлопець. «Коли вже мене покликано на це діло, то де дітися? А може це облудний голос?» «Облудний голос я взнаю», – мовив хлопець. «Ну, дивись», – озвалася вона трохи невдоволена. «На три приступки треба буде тобі ступити, щоб не бідувати, мати захист від світу і хвороби пізнавати. Я готовий», – сказав він твердо. «Ти готовий», – озвалася вона непевно, «а мене от сумнів бере». І побачила вона той сумнів, як живу істоту, Дивна і несвіцька була ця проява, така тонка, як високо виросла у степу терсина, а голівка в неї, як у квітки. Великі жовті очі дивилися з тої голівки, а вуста кривилися чи до сміху, чи до плачу. Тонкі руки, наче промені, а може й гостріші. Коли торкала ними людські груди, простромлювала немов би голка, німі вуста її ворушилися – Адже та істота зовсім без язика, тільки й знала, що мову рук і пальців, але коли торкалася людини, хвора та ставала і квола. І як каламуть у ріці відкиненої каменюки, знімалися отак у голові в людини думки. Зрештою, всі три дні, які проблукала стара в лісі, не давали ті думки їй спокою. Сумніво той плівся за нею, не мов кіт і розстріляв писок, наче хотів у чомусь застерегти. Часом стрибав їй на плечі і затоплював у тіло пазурі. Після того падав на землю, як мертвий, знову ставав стеблом, а голову мав, мов жовту квітку, і простромлював Іванисі груди пальцем-променем. «Гай-гай», – думала вона, – «так сум'ятиться мені серце? А чого? Чи може вмерти боюся?» Та варка мені спокою не дає, сказала, бо думка в голос. Виступила зі мною у змагання, а не хотіла я зараз того. Знаю, що має бути поруч, а де – не дійму. Вже на карту я кидала і нарешті гадала. мовчіть те все, коли б знала, що вона у цій лободині вирвала б, а коли б у трісті – спалила б. Але вона наче повітря. Жабуниха витягла руку і стисла пальці. Відтак розтисла і подивилася на долоню. «Я того всього не знаю», – сказав хлопець. «Але сумнів, що вас бере, чи не вона?» «Га!» – скрикнула вражена Іваниха Галайдиха і повернулася до хлопця. «Ти теж його бачиш?» «Я його не бачу, бо ще не навчений», – відповів хлопець. «Але, може, це вона?» скажу – скажу. «Стривай, я тебе навчу», – сказала Жабуниха і простягла руку. «Зроби і ти так». Він виставив долоню. «Подивися на зап'ястя. Спусти пальці. Тепер знову поверни долоню вгору. Пальці розслаб. Дивися крізь них. Що ти бачиш?» «Щось тонке, як трава», – сказав хлопець. «Голова, як квітка. Очі великі й жовті. Руки, як проміння. Ой, воно рушило до мене». «Вже починаєш бачити», – радісно сказала Іваниха. «Їх усіх можна атаку здріти». Треба знати тільки, як повертати пальці. Сум і радість, горе і талант, злидні і добробут – всі вони живі. Проста людина їх не бачить, та й не потрібно це їй. Постав перед собою руку. Він поставив – переверни, зігни мезинця і четвертого пальця. Що бачиш? Він побачив золоте яблуко, яке вкотилося у долоню і запалилося йому на долоні вогнище, але зовсім не пекло його, а тільки гріло. Яблуко сміялося, перекочувалося, тепло потекло йому через руку в серце і теж почало ставати вогнистим яблуком. Тимна радість, легкість, веселість, навіть шал охопили хлопця. Він зірвався з призбі і ударив босими ногами об траву і затанцював, Засмикався, перекидаючи яблуко з руки в руку, наче було воно жаристе. Іваниха відкинулася до стіни й реготала.